Заради Добравка Огрешич, когато чуя Министерство, винаги в съзнанието ми изниква Министерство на Болката. Един от романите й. Реката е винаги и форсиран роман. По заглавието на една друга нейна книга, също преведена на български, а музеят... Музеят е музей на безусловната капитулация, точно обратното на традиционната представа за музей, прослава на победата. Преди да видя Америка, първо, прочетох Америка в книгата на Добравка Огрешич, Американски речник. И го пожелавам на всеки запътил се на там. За мен Добравко Огрешич е сестра на Агнешка Холанд, великата полска филмова режисьорка, братовчетка на Маргарет Атут, внучка едновременно на Сафо и на Вирджиния Улф. Добре дошла в Хоризон до обед. Мерси, мерси много. Баба Яга яйце, феминистичен роман, така ли го определя? И вие, всъщност, обикновенно феминистките по нашите земи са определени като баби-яги. Как гледате на това определение, добравка? Аз мисля, че това е легално чтение на романа. Аз, когато го писах, аз не мислих, че аз има да напиша феминистически роман, но всичко, което пиша, е связано с феминизъм от перспектива на жени, от перспектива на жена, която е писателница и темите. Това просто е нещо, което не може да се заобиколи, защото аз съм жена и писателница. Аз просто не разбирам женските писатели, писателници, които взимат перспектива на, не, на мъже. Аз не. мога да го направя това нещо, но не е интересно. За мен не е неинтересно. Защо изобщо посегнахте към този приказен образ на баба? Баба Яга. си мислих кои мифове, легенди, приказки воопште што на мене најблиски и зех Баба Яга. Преди да почнам да пиша, иследвах, това е интересно поле, че може да иследам 10, 20 години интересно. Поконтролирах се малко <laughs> и постоянно си казах, час пише романа, а не uh, научната фолклористична студия. Всъщност това винаги присъства във вашите романи. Те едновременно държат сюжета, това, което ги доближава до романа, но същевременно с това винаги има и бележки под линия, има и прочит на други романи, на друга литература, включително на литературна критика. Как го това? Едновременно сюжет... Плюс изследване. Аз съм такава традиционна школа и аз бях изследовател на литературовед в Загреб и на проекта, който беше Руски авангард. Така че аз имам uh, тренинг и такава страст също за изследване. Съвсем свободно мога да ползвам с, с uh, научни методи в фикция mm -hmm. и фикция да превръщам в научни метод или научни процес. Просто и, и лисица романа, пълн се това нещо. Да. Спомням си как правих Ксерукс на единственото издание, което намерих в една библиотека на народните клетви и проклятия. Те влязоха в употреба. Те влязоха в роман Министерство на болката, защото това е края на романа, където героиня на роман, тя има проблем с езика и с символически също, защото и реално, защото Сърбо-хрватски или хрват-сърбски сега стана четири езика и тя е като някакъв драгон, някакъв дракон с четири езици и в същността с невъзможност да каже и да пренесе тази болката, която дойде с война, с братубийство и всичко това, с разпад на Югославия и единствено то, което тя може е да употреби клетви които тя ги адресира на никъде в морето в въздух аз употребих клетвите могах и другите но най-умовите са абсолютно са български и македонски това е просто поезия. Толкова е добро, толкова е сликовито, че не е клетва, а е нещо друго. Поезия. Обаче клетвите са изключително трудно преводими да. на други езици. А вие сте много преваждан автор. Да. Как се справят Това другите язици с тези странно. клетви? Да, много странно, защото някои култури, хората разбраха час. Адресирам своите клетви на читателя, това mm. не е точно. А то не е това, да? Не, не е точно. И освен това, имат разните традиции. Например, в Холандия, а че те употребяват само клетви старите, които се сврзани с полост, в новото време, с рак. Слеза, И няма, с... тези поетически, тежки, горки, прекрасни, мъчителни. Нашите са вселенски проклятия. Да, да, вселенски да. Но тези прокляти. не нови. Добравка, да ви питам все още ли вярвате, че женската душевност крие отговори на много от проблемите на света, създадени от мъже? Това е нещо, което не обичам. Има нещо, криво в това нещо Аз съм по-стара от тебе, <gif> така че помня че всеки 10 години това е globalно движение с жените, с феминизъм, с, с това, с това, с това. Ми ту. Ми ту и с литературата, с презентация на жените и тяхните проблеми. И после всичко смиряват се духове и после 10 години опит същото, същото, същото. И жената е винаги жертва. Аз разбирам, че този свят е, мъжкият свят е, всичко ми е ясно, и че силите, power, всичко е в мъжки ръце, но също така малко не разбирам защо до сега. Никак и никак жените не се научили как да или вземат власт, или не бъдат жертви повече, или просто като че ли е това някаква фатум. Фаталност, съдба. Фаталност, съдба, нещо такова. И сега малко аз чита тези бестселери, които са в категория на сериозна литература, младите писателки от всякъде, които просто глобално покоряват свят. И те са винаги писани от перспектива на жертва. И също от перспектива на невъзможност диалога с мъжете. Мъжете са постоянно в тяхната визура. В техния поглед. В, в техния поглед. Точка. Мъжете са постоянно адресат на жените. А адресат на мъжката литература е другия мъж. В а, вашите романи и в вашите книги това го няма. По-скоро като че ли се шегувате с мъжете, да. по-скоро като че ли ги иронизирате, да. яко, особено мъжете писатели, да. Да. отмъщават ли? Да. Връщат ли на удирете? Не знам, те също са в, в голяма проблема, защото те могат да dedicate, да посветят нещо на жена, но жената ментално, ти го чувства што ва, тя не е интерлокутор, тя не е суговорник, тя не е адресат, просто не е адресат. Адресат е винаги другият мъж. То е читател, то е адресат. А кой е вашият адресат? Мој адресат? Мој адресат просто няма спол. Няма спол. Аз си говорим от, от перспектива от жена писателница и това може да се даже трасира в, да се намери в романите, които, например, форсиране на романа р, р, р, Река, река. който няма тази first narration, перспектива, първото лице да. няма. Все пак може да се чувства всички писатели са мъже, всички писат награди, това, и това. Те толерират жените в тяхната. А ние сега говорим за, за литература, но може ли да бъде и на другите сфери? Да, на, и за политика също може да говорим човешки. Човешките начин. активности, да. да. Но те не се чувстват ком, ком, комфортабелно с, с, с жени. Да скочим от литературата изобщо в света, има всеобщо усещане за полудяване. Лидерите. Изглеждат напълно откачени да. политическите лидери на да. световните сили. Те вече а... не са ли, лидери, те са започнахме с инфотеймент, и те са просто забавлячи, комедианти. Аз не знам кой от сувремените политики не е изкомпрометиран и не е и малко звучи по-сериозно, не знам. Това завръщане към национализма и то в крайните да. му варианти плаши ли ви? Това е нещо, което ме, освен екологически проблеми, най-много плаши. А има ли начин да се противодейства на това замайване от десни идеологии и расизъм? Не знам, аз това правя вече 30 години и никой не ме слуша, <laughs> иначе те. С моите скромни оружия <laughs> аз не мога да направя нищо. Често сте споделяли тезата, че писателите нямат родина и че не изпитвате носталгия, но се запитах дали изчезването на Югославия е особен подарък за хора като вас, които смятат, че няма значение нали, принадлежността към територия, защото мястото, където сте родена, в държавното му образование вече не съществува. Да изпарило се. Как гледате no, на това? Но, все пак, аз мисля, че има в нашия живот, има някакви пунктове, които са формиращи. И за мен беше много формиращо това, че майка ми е българка и когато имах 7 години и никой въобще от... Моята кръв не петуваше на никаде и не разбираше мир, аз имах такъв шанс за такива чуда, че бабата ми дядото ми те си говорят български, майка ми говори български, имам там роднини и че понятие на моята родина е малко по широка, тя идва до Черното море. Много, много интересно и това беше формиращо. Даже аз не го осъзнявах това нещо тогава. Чудото на двата езика, на това, че преминавате границата Точно, и да. че родината не е фиксирана да. в една точка. Точно. За младите хора днеска това не е чудо, защото те постоянно някъде пътуват. И деца, бебета пътуват. Другото, което беше формиращо, и аз го разбрах тогава, когато Югославия се разпадна. Че да живееш в Югославия беше много емансипиращ опит. Един ироничен старец в романа Вилисицата казва, че времето на космополитизма и интернационализма свърши. Всъщност така ли е? Не знам, защото времето от всякъде ти имаш постоянно амбивалентни сигнали. С една страна да, да, интернет. Всички... Светът е голямо село. Да, всички доносиме консенсус. А от другата страна, просто, виждаш, че общества, те се затварят. Mm -hmm. Животът да, е, за... ли пише романите? Писателят ли ги пише или читателят? Всъщност, вие четете Борис Пилняк, руският по-късно съветски писател, който е разстрелян на полигона комунарка за шпионаж в полза на Япония и докато го четете, създавате роман не за пилняк, а за тази загадъчна лисица, която остава да мъчи въображението ни. Всъщност, кой пише романът ви? добравка. Аз пиша роман, но аз винаги в хоризонта имам тази опашка на лисицата и егоня. Накрая да попитам, за какво ще е словото, което ще съпровожда връчването на доктор Хонорис, кауза? Няма да, да ще кажа... кажа нищо. Нищо няма да кажа. Не, ела, утре ще чуеш. Не мога, в ефир съм. А -а -а. Точно по същото време. Затова пи... но... има, ли, има ли заглавие? Има. Какво е заглавието? Сорбона, бомбони или моите университети? Много благодаря. Това е начинът, предаването, което водя в момента, Хоризонт до обед, да бъде с Добравка Огрешич, докато в университета и връчват доктор Хонорис Кауза. М -м. Благодаря. Мерси. Както чухте, това е запис от вчера, в момента фаулата върви тържествената церемония за удостояването на добравка в с почетното звание доктор Хонорис Кауза на Софийския университет. Вечерта от 19 тя ще посреща читатели по повод премиерата на романа Лисица в камерна зала на Младежкия театър.